Якось після відвідин матері, дівчатка прибігла до штабової Магди з радісною звісткою. «Ми скоро поїдемо звідси разом з батьком і мамою». Їхній батько був ув'язнений у Заксенхаузені. Через якийсь час мати прийшла за дітьми і їх відвели до ревіру. Магда уже чула про нелюдські досліди над бідними жінками. Маріуца сказала їй, що лікар пообіцяв вилікувати її і чоловіка так, щоб у них не було більше дітей. Нас викликали і наказали розписатися. Ми поставили хрестики, бо обоє неграмотні. За це після лікарні нас усіх випустять на волю, раділа циганка. Бідні циганчата разом з батьками відбули стерилізацію, Повернулись до ревіру з безкровними, блідими личками і довго хворіли. Тепер Маріутца, забігаючи іноді до дітей, лаяла на весь табір проклятого коменданта Фріца Зурина і лікаря Фішера, який покалічив її чоловіка і їхніх дітей, а на волю не відпустив. «Нічого, Маріутца, скоро я відправлю тебе на небо!» Знущально говорила їй наглядачка, коли бачила, що незвично до важкої праці Маріуса падала під вагою носилок, і до табору її мало не на руках тягнули слабіші за неї жінки. Маріутса щодня губила сили на важкій праці, і справді дуже скоро потрапила в транспорт на небо. Її вели табірною вулицею, і жіноче прокляття було чути за табором. Проходячи повз дитячий блок, вона рвала на собі волосся і кликала дітей. Діти прорвались скрізь загорожу і кинулись до матері. Вони так міцно тримались за неї, що здавалося, немає сили, яка б могла йти. Помічник коменданта Бройнін махнув рукою. Нехай! Йому і самому вже набридло замикати дітей в темну а тепер з'явилася можливість позбутися їх негайно. Того дня спалили в крематорії не тільки циганчат, що пішли за матір'ю, а й багатьох дітей, яких забрали прямо з дитячого блоку і частину найслабших дітей, привезених за свенцями. Ціль Скарчилася усім есесівцям, що циганські виродки замучили її шпіце. Вона ридала за ним, не би за власною дитиною. Поховала його біля дротяної огорожі, і ніхто з ув'язнених не бачив, коли і хто посадив на клумбі яскраво-червоні сальвії, оточивши ними могилку Джека. «Ви погляньте, качалка обсадила могилку сугопесика квітами». Мовлена Апелі Марійка, яка перше побачила Сальвії, повернувши голову до Даші, щоб щось їй сказати. «Не озиратись!» Гарапник сесівки затанцював по її плечах. Тільда знала, що в'язні давно прозивають її качалкою, за вихлясту ходу і опасистий зад. Про нове її прозвище Тортила, яке вийшло з дитячого блоку, ще мало хто знав. Увечері есесівка примусила жінок поливати квіти на клумбі, де був похований її шпіц. Жінки, що працювали на території табору, охоче поливали. Адже ця робота куди легше, ніж розбирати каміння в руїнах чи возити пісок. Ходили навіть чутки, що Тільда збирається замовити для свого шпіца пам'ятник». Кільда годинами простоювала перед клумбою і артистично ридала, викликаючи цим ув'язнів ще більшу зненависть, ніж раніше. «Пам'ятник собаці! А згиньте та пропади разом із своєю начальницею!» – обурювалися в'язні. «А я чула, що десь у світі є пам'ятник собаці. Чому б не поставити пам'ятники Джекові?» Щоб ми пам'ятали і цупки руки-качалки, і її пестика, який був симпатичним церковим артистом Нехай подякує, що шук штуки не з'їла його У таборі стільки голодних людей, а тут по вулиці вештається таке відгодоване щеня Ця мовила жінка з від голоду ногами, якою може колись... І виникло таке бажання, тільки вона спроможна була упіймати спритного шпіца, якого сесівка вечорами ненадовго випускала на вулицю. Друзі вчительки Євгенії Іванівни вирішили відмітити її день народження. Вони так і називали її «Наша вчителька». Євгенія Іванівна ще з дитинства знала німецьку мову і охоче допомагала тим, хто прагнув її опанувати. Вважала, що немає народу ворога, є тільки вороги-фашисти. Мову народу, з яким ми так чи інакше змушені спілкуватись, треба знати. Не раз бувало, казала вона. Знати хоч би для того, щоб боротися своїми ворогами, щоб розуміти, що вони від нас хочуть, а коли треба і належно відповісти. Ця мужня жінка, яка навіть у таборі організувала вивчення історії комуністичного руху, викликала усіх глибоку пошану. Ждала собі в облуці військовополонених червоноармійок і спілкувалася переважно з ними. По війні стане відомо, що в таборі діяло біля 80 різних гуртків, звичайно ж нелегальних. Вони створювались стихійно, діяли по бараках, часто, щоб повторити якусь главу з історії, Декілька червоних армійок збиралася на нари і кожувала те, що вона запам'ятала, прочитавши аркушики, які передавалися із рук у руки. Із картонок для посилок Євгенія Іванівна вирізала літери і навчала дітей читати. Яке то було щастя для малої Наталі, коли вона навчилася складати літери у склади і нарешті прочитала перше слово «Ма, – «ма-ма». Наталя кинулась цілувати Євгенію Іванівну. «Моя мила вчителька!» – говорила з такою пошаною, що усіх серця заходили з ніжністю до цієї тямущої дитини. Етапом з освенцями доравен з брюка гнали тітку Ганну разом з матір'ю Наталі і великою групою освенцівських в'язнів. Знисцивалась мати Наталі, що працювала на осушенні боліт, Мала хворі ноги, вини на них здулися, посиніли. На дворі осіння негода, котрий день бредуть по дощу і калюжах. Знали в'язні, що женуть їх подалі від фронту. Надія, що живила їх останнім часом, коли чули про наближення радянських військ, тепер згасла, а з надією втратила жінки і силу, яка допомагала їм боротись за своє життя.